82-ci məzmur Asəfin məzmuru Allah öz toplantısında durub, hökmünü verərək Allahlar arasında deyir. Nə de vaxtda də kinahaq hökm verəcəksiniz. Pislərə tərəfkəşlik edəcəksiniz. Yoxsulun və yetimin işinə ədalətlə baxın. Məzlumun və təqirin haqqını verin. Yoxsul və mühtacları qurtarın, Pislərin əlindən onları azad edin. Nə bilirsiniz, nə də ki anlayırsınız, Yerin təməlləri sarsılır, Qaranlıqda dolanırsınız. Demişəm, siz Allahlarsız, Hər biriniz haqtala övladlarısız, Lakin insan kimi öləcəyksiniz. Adi bir hökümdər kimi torpağa düşəcəksiz. Ey Allah, qalq, dünyaya hakim ol, çünki bütün millətlərə sən sahib olacaqsan.